بسم الرحمن الرحيم سورة المعارج سوره المعارج مکی سوره ته پدې کې قانون بندې آیاتونه دي دوه بک او ګاړي دي دا مکی سوره ته دن اپکے سلور سلویر ہوئی دو سو کلمات کی بکی دو سوا کلمات او آٹ سو اکسٹھ کی بکی آٹ سو اکسٹھ کروف اتسوا یوش کی بکی سورة حاق خنفت نازل شعر دی نبار مخی نازل شعر دی حالت کی او یا ایم نمبر سورة دا قرآن دی نزول کی یا او کمت یا ایم نمبر سورة دا قرآن دی ما قبل خلی غبت چرے اگر کی بیان دا قیامت اور دا مجازات دی او پدیکن بیان د مجازات دی موضوع سورة اوم المجازات او بیان دا اوطاق حمیدہ لی اہل الجنت بیان دا اوطاق حمیدہ دا جنت والاو دقارہ اولا اول تشریب یوم المجازات بیان دا اوطاق حمیدہ دا جنت والاو دقارہ مدعا دا سوره معارج فرمایي کہ بسم الله الذي يخشى القيامه في وقتها الرحمن في الدنيا علمن آمن بهما الرحيم في القيامه على المؤمنين بها فرمایي تعال ثالثون بیاغاو سوال کې سوال کوم کې په بارد عذاب کې واقع ان کې اغواقي کې دونکو ده تنوین د تعظیم ده ولې دا عذاب د انتهاي لوی وی لوی عذاب دی په دې وجهه تنوین د تعظیم راغلی دل کا فرینا ربار رکا ترانو لې تلو تابع نووي د پارا سور لري کوم کې من الله دا الله نزيل معارج شيغا مرتبو والے دېګرو والے ا اكمانون دې دارو جن ملائکتو ورخیج ملائکی ورروح و جبریل امینی لئیه غطرفتا فی اوم انکان مقدارو بدات روزکی چی مقدار داغی چی بی خمسین آل فسنت دو پنزوز کالی پنزوز زرکانا تصدر صبرا جمیلا فصبر کا صبر خیتتا انہم یارونه بعیدا فتاککسرا انہم فتاککسرا رجلی یارونه وینی دیلرا بعیدا و انا و نراه قريبا مونږه وینونی دې انو چې څوک پر مرشو قیامت چالو شي کا دار جاء قیامت دغه مارګري يوم تكون السماو کلمه له پکمو رات شي او دریږي پکمو رات شي شیا اتمان کلمه پشان د ویلیکړه د او وتكون الجبال کلهن او داغنجه دا پشان د وړي د بول چی ویشی وهل چه وراینی دا مالو چی دا طغا دا غبا وال مالو را لو وال مغوان هغه مراد دې دا غرو نه بدات یلو دي ولا یصل حبیب حبیما او د پوز د د حالت بارکه فرونهم فوان بي وت المجر لو يفتدي من عذااب يوت المجر بذا مجرين لو يفتدي من العذا من عذااب وم من بب يوم يذ ببني يوت المجرم وني بمجرين يوم وت المجرني ومجرين لو يفتدي من عذاب وخ بمجرم, بمجرم لو ييفدي من عذابي. ذې چې ری په فيدي کې ورګي دیر راځينا به بني اس دوی لرا زوې په دې کې ورګي وصاحبته وصاحب دې مجرم نه مشرک لري او قضا وافي او ور ور فضيلته چې تو او هغه قبيله چې تو وي کبه دې د زایور کلو نقل قبيله بګي او ورته کو دل نشتا وفصيلته قبيله قبلا تو وي چې زایور کلو دل ايته ثمه ایندا شداید چې تخطوط وخت دې له دا ورکړو ومن فل ارض جميعا او دا ټول ثقلین ثمر دنیا جي په ديزم کبان وي ومن فل ارض من الانسان والجن جميعا انسانانو جناتو نه ثمر په دې دنيا کي وي چې دا ټولي پکې ورکړي وي ثم ينجي اينفته من العذاب چې بیا نه نفع عذاب نجات ملي او شي الله وي کلا ترين کي ان على ال اغلبی و هنکی خالیت عذاب اورده لہبی خالیت لذار لنبی و هنکی ره سرمن بوباتی جلدت و رخ ده سر ده سرمن بوباتی دا سرمن دا ده بوباتی ده نور ببری لگ آسانی ده سر ده لگ رہنی ده سر ده سرمن بوباتی نای شوک پپٹا شرط تلی نزاعتا سر, سر منوے لریکی دابو بات تدعو من ادبر و تولا تدعو بلنوارکیتو من ادبر چاچی مقوارو تتوحیدنا و تولا چاچی شاعتاو کل و تولا اوعا او جمعا و جمعا او جمعا فا اوعا انو دا چه تدعو من عدبارا عدبا چه بلن ورکئی من عدبارا چاچه مقوار دفنه دتوحیدنا وتولا عن طاعت دیتاعتنی مقوار ها جی او مال جمعت بزداغ اقاضت کئی خیال سا تی ان الانسان قلقالوا و تاکیف سر انسان د جلتا ہے نجل بازه نا پیدا کرشوه ده ادامت توشر جزوها انو کل جزتا درخ دا غورتی شر ور دا غورتی اجازه علی يقبلوا واذامتو الخير منوع مانع للحق الا الخير ورته نو بس بیا من کو ان اللہ تعالی در الا المصلیین مگر من کو ان کی جی رضی هم علی فلا دائمون او کتان دی قلم منذ منذو خیال ذاتی دائمون نکي والذین فی اموال حق معلوم او کتان دی معلومو دے حق مالون دے يا رزقات للسايل والمحرم فبار السؤال كانكي او محرم اي غير السايل والذين يصدقون بيوم الدين ارجزان دي تذبيك في دروازه الجزا من عذاب ربي مشفقون اغا رززان دي عذاب رب دي مشفقون داغنيري گے يا خافون يري ان عذاب رب غير مامون قد عذاب پروردگار دي غير مامون اغا غیر <زید> رزولهو غیر <زید> پا ملکی دل بیانشتا والذین هم لفروجهم حافظون اواغ کسان والذین اواغ کسان هم لفروجهم شغیر لقبلو فرجونو دپارا حفاظت کون کی دی لقبلو فرجونو حفاظت کون کی دی اللہ علا زواج ام مگر پا قلوبی بیانو باندے آہ دا غیر حق کے اجتماع لئے او ماملکت ایمانو هم یا پچائی مالکان متجاوزون عن الحد نفا غير غیر ملومین ای ملامت را مینی زجاج حد نتجاوز نکوی نفا مانی بتغا ورع ذالکا چاچه تلاش کردین اله والار نفا اولائک هم العاظون ندغا قلب چهی تازیاتی کهنگی رید حلال نا حرام وطرفتا والذین هم لیا ماناتهم اگر کثان شدقل امانتون وعهده موضعات قل رعون يحافظون بالواقع والذين هم بشهاداتهم أغرق سانت بقوايق فلب أنه قائمون ولا أرد حفاظتكم كري والذين هم على صلاتهم يحافظون أغرق سانت دقلم الظنو بأوقات الصلاة يحافظون بأركانها وعذابها بأوقات الصلاة بأركانها وعذابها أولئك في جنات مكرمون د یو په باهونو کې په جنتونو کې عزت درناتی نو فمال لذین کفروا بلکم متین قدکل شویل یال کتام لا کافران دی ابنک مکه تن متین ای مترعین نا و ناظرین الیکا مخک مخک منډې وای ان یمین و علی شمال ای دین د فې طرف ناو د ګت طرف ناو دلی دلی رواني ادم او کلم ربک دا ما قبل کرا لدی رب ته هغه د چمکې د مجرمانو دا وی مجرمان او ورته د مؤمنانو ذکر هومو چې کمو مینان د الله امداد ورته وي دا غو مؤمنانو ذکرومو او د مجرمانو ذکرومو او ثمکه روکو کې د جنت دوه می ذاتل وادو ذکر نو الله پ ذات ذااتوانې په خپله پرته کوي چېمونه په د هرارتوانې قادر چېڅوک زیاتو کې تظامور کولی شوڅوک زیاتې نه کوي ده بچ کوم د سداګ دفررمیې ینې فمالله ک فرو کې بله کموتتیې میې وانې شماهین ته معګ لمرې من هم آیا تممه ساتی یا یو سړی من هم د دیناهی دپله جن دنا دا چې دا جَنَّتَ النَّعِيمِ كَلَّا أَرْجِعْنَا إِلَى الْغَاشِيَةِ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَمْنُونِ مِمَّا يَعْلَمُونَ بِذِكْرِ دَيْدَرَ نِمَّا دَارَ تَنَيَعْلَمُونَ ذِيْبِ بُوِيغِ أَلا حَاجَتَا فَلَا حُقُومٌ فَلَا, فلا, فلا حَاجَتَا إِلَى إِلَى الْقَضَم وَمَعَ ذَلِكَ أُقْسِمُ قَدَمَ زُرْوَةِ بِشَتِّ اللَّهِ وَلَكِنْ بِيَمِينِهِ قَسَمُ قُرْفٍ قسم بیدیوی پر اپر مشرق و مغرب و مشارق و مغارب و بامی انا لقادرون فتاکیت سرمونگا قدرت درون کیو مشارق و مغارب مشرق مغربین مشرق مغرب تا دی تقسیل در تعاروز اشکال تا دی جوابو نشی بیتاست بیادی علان نوبد دل خیرا تا دی خبر باندی چې مونگا بدل کو خیر لا او هم ددینا وغانا ہمی مذبوخین ادی مونگا نشی عاجزة کون کے کونے بزر هم یقوز ویلا بو تریګ دې درای چې جگړی کوي او لوبي کوي حتا ویلاق یومهم تر دې حدا پولیس میلاو شیدات په دې طرح الی واذن دکمه جری دروازه کړی شوې ده د قبرونات فیرا منډوونکو سراان یترون الداعی دا اطرافی له سلام په دې باندې وای سپیلہ دا बटول هغه كأنهم الى نصبين يوفضون ويا چه اغا دا نصبين كأنهم قويا دي چه دي الى نصبين اغا دا غا نشاناتو طرفت من دي ويوفضون اي ينطلقون بسرعة من دي بوئي سرعة اصول اترافل كبسیر اي کہ بای حلم الى ارض الرحمن راشدہ العظمہ کی تا راشدہ العظمہ کی تا دچ او پاوی کی والیش راش پیلے خاص ادنہ و قوارون کته بهستر کې دوی ترا قوم ذللا را سیدل بهوی دوی تا ذللا تورث وای ذالک یوم دغاغت دی الی کان یواذون لکه می چدې انکار کړی یم کیرون فی دنیا دکم دې دروازه شو و دې دنیا کې انکار کو ان ار سنانو ها لا نوح